Itt van velünk Újszászi Györgyi, a Védegylet munkatársa, a Fervilág Méltányos Kereskedelem Szövetség elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Aki a zöld mozgalomban egy kicsit is járatos, akár laikusként érdeklődik a gondolatok iránt, az tudja, hogy évet, évtizedek óta, évtizede bizonyosan, hogy ön benne van ebben a mozgalomban. Mit lát, mennyire lettünk tudatosabbak az elmúlt években, évtizedben? Elkezdtünk egy úton, egy fenntartható úton, Előre haladni ugyanakkor sajnos napról napra tapasztaljuk akár a kettőről három napra növetés kapcsán is, hogy nem dőhetünk rá hátra, hiszen unokáink kézvéért emeljük föl, és egyre aggasztóbb gasztóbb kell igazolja ezt számunkra a föld. Nyilván ezt a kérdést sem most hallja majd először ö, beszélgetésekben, nyilván mindig megkapja ezt is, hogy na jó, én értem, hogy egyre többet fogyasztunk, hiszen egyre többen élünk a Földön, na de a kényelmemről nem fogok lemondani. És mivel mindenki így gondolkodik, hogy megtehetem, meg tudom fizetni adott esetben, többet tudok vásárolni, tudok utazni, repülővel külföldre menni, ezekről az élményekről, ezekről a jókról nem vagyunk hajlandóak lemondani. Mit tud nekik erre, erre Mondani. Az igazándiból az, hogy nagyon nyitottak, ismerkedjünk meg azokkal a hatásokkal, amit fogyasztásunk, túlzott fogyasztásunk révén okozunk, hiszen mindenki szeretné, hogyha a világ igazságosabb lenne, főleg a világnak azon a felén, ahol az igazságtalannabb részén élnek. Nekünk meg kell velük ismerkednünk a helyzetükkel, azzal, hogy mit okozunk, és bizony némi önkontrollra is szükség van és időnként átranksololni értékrendünket. Ahhoz, hogy ezt elérhessük, ahhoz kell egy olyan nevelés, ami kapcsán akár csak a kérdéseket felvillantjuk azok számára, akik még nem környezetvédők, még nem teljesen tudatosak, nem teljesen ismerik a fenntarthatóság elveit. Egy globális nevelés szeminárium lesz ősszel Magyarországon. Tulajdonképpen mit takar ez a fogalomsor? A globális nevelésnek egy nagyon egyszerű megfogalmazása az, az lehet, hogy olyan ismereteket, képességeket, attitűdöket sajátítanak el a képzésben résztvevők, amelyek biztosítják, hogy a világ igazságos és fenntartható legyen. Ennél természetesen sokkal bonyolultabb megfogalmazás is van, de ez körülbelül összefoglalja a lényegét. Igazándiból nagyon fontos, hogy a bárki kiskorától kezdve Ezekkel a szintjének megfelelő módon, módszertanok segítségével ismerkedjen, ez beépüljön a hétköznapjaival, és amikor valami mellett dönt, akkor ez, ezt, ezeket a szempontokat is figyelembe tudja venni, és akkor adott esetben azt mondja, hogy jó, csak minden második évben megyek külföldön, hiszen Magyarországon is rengeteg eh, látnivaló van. Jó, csak akkor használok autót, hogyha egyébként a tömegközlekedéssel nagyon bonyolultan tudnék odaérni. Vagy telekocsit szervezek, ha már egyedül kell valahová utaznom, és addig nem indulok el. Vagy felveszem a szomszédomat, eleve szervezek olyan kis közösséget. Osszukan a kocsinkat a munkahelyre való eljutásra. Megveszem a szomszéd felesleges filmáját, például. Sok apró lépéssel tudunk közelebb jutni. Pici kényelem amiről le tudunk mondani, ezt mindenki magában el tudja dönteni, és azt aztán beépíteni a hétköznapokba, és folyamatosan tartani magunkat ehhez. Hogyan lehet a gyerekeket erre az érzékenységre, erre a globális érzékenységre úgymond rávenni, nevelni? Hiszen nekik azért viszonylag nehéz azt elmagyarázni, hogyha mondjuk egy hagyományos terméket veszünk 100 forintért, most nagyon egyszerű példákat mondok, akkor a zseppénzetből kölcsön 150 forintot mondjuk egy feltrét csokoládéra, mert ott nem használták ki a, a, az elkészítésében azokat az embereket, akik előállították ezt a terméket. Tehát hogyan, hogyan tudják a gyerekeket, a gyerekek úgymond levinni, és ezt jó értelemben mondom, ezt a gondolatot. Pont azért kuncogok végkésen, én a telefonban a másik régen, mert gyakran szoktam a képzéseken, iskolai foglalkozásokon ezt a példát használni, egyszerűen egy kis matekkal, először megbecsüljük a gyerekekkel, hogy a, a, a hozzánk csokoládi formájában elérkező termék előállításához milyen szereplőkre van szükség, majd a 100 forintot elosztjuk, hogy ki mennyit gondol, hogy kapnak belőle. A gyerekek azért általában a termelőknél ezért egy 20-25-30 forintot szoktak odaadni nekik. Utána összeadjuk a tippeket, leginkább 150-170 forint jön ki erre a számlacsokira, és amikor... Szembesülnek azzal az adattal, hogy a 100 forintból a termelő 8 forintot kap, akkor ők maguk mondják ki azt, hogy ez igazságtalan, tehát ők viszonylag sokkal könnyebben és nyitottabban. Az egy másik kérdés, hogy hol kaphatnak feltrét itt, hát azért ez a magyarországi sajátosságban sajnos benne van, de nagyon hamar megértik, és ha különösebb, még utána van idő arról beszélgetni, hogy a világon hány gyermeket foglalkoztatnak kizsákmányoló gyerekmunkába, az azért azt hiszem, hogy megszokta őket arról győzni, hogy igenis lehet valamit tenni, és nagyon sokszor a pedagógusok is meglepődnek, mert hallottak már gyerekmunkáról, de a számszerű adatokkal ritkán szembesülnek is tanárként, az, hogy gyerekek iskola helyett dolgozni kell, olyan viszonyok között élnek, az őket is megszokta és kicsit felnyitja jobban a szemüket, és fogékonyabbá válnak a 063966 az SMS számunk, hogy idézzek egy véleményt a falról, én lemondok szinte bármiről, de az arrogáns idézőjelbe, fejlett nyugatiak nem fognak. És ezt azért idéztem, mert nagyon sokan mondhatják azt, hogy ez nem a mi problémánk, tehát ez nem egy közép-európai picike ország problémája, hiszen az Egyesült Államokban sokkal többet fogyasztanak, mi idézőjelbe téve hozzájuk viszonyítva mindenképpen szegény ország vagyunk, és sokkal kevesebbet használunk fel a földjavaiból. Egy percben. Hogyan tudná elmondani erre a válaszát? Én ezt saját magam számára nem találom felmentésnek. Hát igenis mindenkinek egy kicsivel hozzá kell járni. Mindenhol dolgoznak olyan elhivatott emberek, akik próbálják megmutatni, hogy miért jobb, hogyha mindannyian, legalább egy kicsiről nem mondunk, előbb-utóbb egyre többen leszünk. kritikus tömeg elérése testen is először azt mondták, hogy a kerékpározás, Kapcsán a kritikus, a kritikám nem fogja elérni a kellő hatását, hát nem olyan nagyon hosszú idő, és lássuk be, hogy azért elég szép eredményt sikerült elérni. A globális nevelés szeminárium szeptemberben lesz, pontosan mikor és hol? Szeptember 5-én, 6-án a Hotel Unió fagadat belünket, vélegyletes holnapban, illetve a nemzetközi fejlesztéssel foglalkozó civil szervezet honlapján vannak részletek, nagyon szívesen várunk érdeklődőket. Köszönjük szépen, Újszászi Györgyit, a Védegylet munkatársát hallották, a Fair Világ Méltányos Kereskedelem Szövetség elnökét. most pedig...